la nouvelle déviation, les poils lourds sont interdits, sauf les, les desserts locales. Eh bien, mais si j'y vais là, à dessert local, tu peux y aller, après tu peux plus revenir en arrière. Ouais. Senpereko sartzeetako itzulguneetan jendarmeak ari ziren kamioinak gelditzen, herri erditik pasa ordez, hemendik landa saiesbide hartu behar dutela esplikatzeko. Batzuentzat arazorik ez, beste batzuentzat aldizailago, batez ere karrika nagusiko komertxanten joan behar zutenentzat. Orokorki, ongi pasatzen zela esplikatu digu, etuak karrera, polizia munizipalak. Hore, sa va, sa sepazo bien, eh? o, Jean-Pierre Dune hogez, irigintza zarduratzen den lehen asuantak esplikatu digu, kamioin pasaia undiegi zela orain arte eta horrek komertzioak etxera dituela. Horregatik ezinbesteko zela saiesbidea egitea, Jean-Pierre Dune hogez. Sabor, pas, isi, CMP, 600 kamion par jur. E en periodo de pointe 18.000 vehikul jur. Donc il fallait fer quelque chose, aujourd'hui se fait, on esper, on esper tous que ça va bien se passer. Merkatariak mintzaraztea zaila izan da, mikroan ez dute deuserra nahi, baina hala ere orokorki kezka bada, ea trafikoa txipituz, jendea ezote den desbideraketatik zuzenki kanbo aldera edo Donibanera joanen, senperen gelditu gabe. herritar batzuk aleskatu ditugu. Nik, eh, egan behar, bano, behar, uzpizkati zein dela, eh? Zienta jendia beti handi pastuko eta, pero zenbora gehanen doi, eh? <laughs> Lekomersan, ki hojurdi son trezenkiek, ziren po normal, kelkapar, me jesperk, dici, kelko jur, voar kelko semen, se bizar andan konteku, zitu nebona xo. Aztelen untati goitiberaz, kamioinak ez dire herri erditik pasatzen ahalko, urtarriletik landa aldiz autoak ere zentzu bakarrean pasatzen alko dira.